stop i ain't been paid that and i ain't got a lot of money us against whatever they us against whatever good A knock's in the door and the volume's up and I'm giving up, but you're right there Listen eyes and a flick of air Told me once, told me twice Falling deep with sound of eyes Just came up for a tasty bite But didn't get fooled, so life's alright You like the light, I like the dark So us combine and the twisting part Got no carbon, my heart is beating flee it won't stop for the rain No shitting, none the shitting Staring silent, peace-free, yeah House could burn, but don't care It's in the end love is you Round and round we go when is it gonna stop? I ain't been paid yeah, And I ain't got a lot But it's us against whatever bitch. Yeah, us against whatever yeah, Round and round we go When's it gonna stop? ain't been paid yeah, And I got a lot But it's us against whatever bitch. Whatever, babe, babe. I love you like chicken soups some biscuits and lemonade Sometimes my heart's deaf and must need a hearing aid I can see much clearing out Bit like the esd boy loves like a shooting star amazing like oroid not shootingating Polroids black and white always get my best side and praying for the best sides you and i wear things like poor prize and eat things like pork prize see things like obviously don't maybe because you side gone around we going when's it gonna stop ain't been paid and i ain't got a lot of us against whatever, babe, babe. Us against everybody Round and round we go When is it gonna stop? I ain't been repaid I ain't got a lot But us against whatever, baby Us against whatever, baby etnički program edukativnog karaktera kulturno umetnička programa od edukativni karakter kulturno umetnički program edukativnog karaktera ja, program kultura artistek me karakter edukativ kulturno umetnički program, Edukativno program, program edukativnog karaktera uh -huh. kulturno umetnički program edukativnog karaktera kulturno program izobrazivačkog značaja kulturno umetnički program edukativnog karaktera Are you saying example the fact that Amsterdam, Rotterdam, soon if now, going to be majority non-white cities is acceptable it's, for the Netherlands Of acceptable wearing of face feels for a Muslim not allowed Measure of security to spot an Arab in a crowd Secular society in prison religion Magal the coming Tell me why you scared, Mrs. Netherlands The man who does it good and never really is no bodyguard Or is it that your deeds came to haunt you from your past, baby Don't you know that when I fight I never wear a mask Spiritual identity will conquer submission Stand stronger like I am If I take a map you know you're gonna fall Throw down your guns Oh follow me no choice at me up against the wall Throw down your guns Let's hurry if we stop and play football Throw down your guns. you change your place, or far but brothers won't you stand up for your name with the confidence no matter what them preach or I, even when they shoot, they never turn a Muslim woman into prostitute, cultural upbringing stimulate a resistance, never forget your move. them drugs out of ignorance or did you really think that we will help you with your impotence and euthanasia prostitution homosexuality now is that liberty yet you deny purity immoral environment provoking almighty like Sodom and Gomorrah I take a map, you know you gonna fall Throw down your goals Offer me no choice, guide me up against the wall Throw down your goals Better if we stop and play football Throw down your guns Near the Tumačiti Lisabonski ugovor Ja sam tu na video I želim se igrati Ja sam tu i ja sam pračka Ja nisam pornografija Ja sam tu I ja sam eumis Ja sam tu i mi smo sitniš Ja sam tu I mi smo svijeće Ja sam tu i mi smo Zvuk protesta Ja sam tu i lijepim plakat na zid Ja sam tu i šaljem mailove O Ja sam tu i ja sam gola lutka ispred izloga. Ja sam tu i ja sam interaktivno suučelje. Ja sam tu i bila sam memorija. Ja sam tu i ja sam iscrpljena povijest. Ja sam tu i ja sam on tight untitled. Ja sam tu i ja sam zvučna bomba. Ja sam tu i ja sam propali planet. Ja sam tu i ja sam na opako. Ja sam tu Ja merim stupanje otpora. Ja sam prekid imitiranja programa. Ja sam tica. Ja sam kavez. Ja sam zastava. Ja sam elektro. Ja čitam drugu stranicu kataloga. Ako ko sam ja? Dobroveče, 36. kupek. Po redu, prvi u svojoj drugoj godini postojanja. Kupak smo otvorili sa odnosno futbolskim klubom kako. što bi to trebalo značiti zapravo a Patriot United i sa pjesmom Throw down your guns bend koji je inoče ovih dana održu dva koncerta jedan u Beogradu i jedan u Novom Sadu u Beogradu onaj u Ilegali koji je bio dobro se nagutao suzavca bend kojeg ćemo najverovatnije u 37. kupeku imati prilike da ugostimo u emisiji. Pustili smo ga, prosto sam naziv pesme je simboličan, a ono što se desilo je za svaku osudu, inače ukoliko niste znali, F.C. Uh, Apatrid United je na ova dva koncerta, verujem da će i na ostalima, nastupiti sa plakatom na kojem je jedna nacrtana šaka i ispod kojih piše radnička klasa ne glasa. Očigledno je to nekome zasmetalo. Da, otvorili smo sa FC Apatry United, a nastavili smo sa poezijom, zapravo, koja označava nešto što se u četvrtak otvara u staroj gradskoj vjećnici u Splitu, 16. veljeća, odnosno 16. februara, Otvara se međunarodna novomedijska izložba re-referendum. Izložbu inače organizovala ili organizirala udruga Mavena, otvorena će biti do 26. A događa se u vremenu u kojem se sloboda pojedinca ograničava raznim cenzorskim zakonima, poput akte ili sope. Kažu da je izložba vožnja na liniji tina, odnosno there is no alternative i tia, there is alternative propituje se fragilna granica prelaženja, bla bla bla bla, bla političko je osobno, tako kažu a zaista tako bi trebalo biti. E, ko je u splitu ovih dana verovatno se nauživo snega možda i polomio neki ekstremitet nažalost e, tako je svuda širom ovog našeg Balkana a mi ćemo pre nego što nastavimo dalje uh, poslušati band iz Splita Stilnes s albuma Sve što znamo o životu odebrao je ko? Dželo Hadži Salimović. Tojto sloggam mo zga da gato to po pozdravidi kaže do bad. Evo toša za ni ne ide nigli. Vaš mi dobro izvea se š ta se odlade vidi. Pas si ti ti listlim da se opišnoznalaszi, no vsi rotti se nalazi. Na Martinivarnosti bez dokazad naroti, U tubokoj krajnosti nevjerojartosti i bole se miere. Uccibr se potiere i do krajnje jeere. Đelohadži Selimović bio <kuh> jako dobar učenik za mnoge od nas. Đelohadži Selimović i dan danas bira dokumentarce na HTV-u i nadamo se da će još dugo, dugo to da radi. E, slušali smo o Stilnes, skoknuli smo malo do Splita. Nažalost, ne vjerujem da smo se nešto previše ugreali, ali ova zima traje ili traje snig i malo prestao da pada, ali... Koliko primjećujem ovih dana, svi samo kukaju. Ajde, dobro. Lopatice ste, nadam, se odložili na kratko, barem za dva sata, da poslušate Kupek, a posle toga možete da se vratite na svoje radne zadatke. Kupek danas, kako sam najavio, donosi nešto sasvim drugačije, što bi rekao John Cleese. Slušat ćemo razgovor sa Peđovorom Neševićem. Peđu mnogi znaju kao jednog iz dvojica laboratorije zvuka. Sećate se, Čik pogodi one pesmice. Čik, čik. Neću sad je baš da, da pevam. Nije baš poželjno da ne pokvarimo emisiju. Peđa mnogi znaju kao jednog od neoavangardista ili kako će on za sebe reći u ovom razgovoru nihilistu, tamo negde sa kraja 60. ih godina i sa početka 70. ih godina, kada je delovao u društvu sa Slobodanom Tišmom, Slavkom Bogdanovićem, Miroslavom Mandićem, i tako dalje, i sve to u sklopu kod grupe, tu su naravno bili i Želimir Žilnik, sa kojim je 1971. godine napisao prvu Jugoslavensku tada sletoperu, odnosno operu, rock operu koja se tada zvala fabrike radnicima, odnosno u nekoj fazi je imala čak i naziv crna metalurgija. Peđura Neševića mnogi znaju danas po tome što je u poslednjih mjesec po dva održao sa svojim bendom pvc pop dva neću da kažem koncerta jer je to kako su oni nazvali sleta opera u domu o mladine i u studiju čini mi se u Novom Sadu e, to je bio povod da posjetimo peđu u njegovom Novosvetskom domu da malo porazgovaramo o razlikama između onoga što je trebalo biti 1971. godine a što se nažalost nije održalo i onoga što je Peđa uh, krajem prošle i početkom ove godine odsvirao u Beogrado i u Novom Sadu a nadam se da ćemo imati prilike da ga gledamo i dalje jer ovo je naodno samo jedan samo prvi, prvi komad triologije koju on planira uraditi e, pre nego što poslušamo Peđu Vraneševića samo ću da najavim da ćemo u pauzama razgovora slušati ono što je on sa PVC popom izvodio na Bini, to je zapravo jedan album koji se zove Nema zemlja, a tako se zove zapravo i Čitavo dešavanje Ezevra Nešević, PBC Pop, this should be a awakening. sa hey. Sreća neće da se vrati, da te miluje po glavi. Sreća neće da se vrati, da te miluje po glavi. kad bi gledali procentualno zapravo u odnosu na to 71-ve što je trebalo biti i ova danas što se izveđeno, koliko je to zapravo izmenjeno? Da li je pa izmenjeno, ja. da li je izmenjena suština? Jeste. Aha. Jeste. Tamo u opštini postoji demonstracije. Mhm. Uh -huh. Onaj ceo zadnji deo to u opštini postoji. Ono gde se peva Bandiera nera i Bandiera rossa i Bela Čao i to idemo demonstracije a ovi predstavnici tima ima ima al sam menjao recimo ovako pa pošto je Koli Bretista želim žilnik želim žilnike stara komunjer ovaj onda je on recimo ja uzmem pa o, snimim u dva glasa ni tad nisam na, mogao da napevam kao sad napevao kod Dalmatisku kapu Ja nikog nemam, samo moju staru majku, druga teta i ovanku i vlažan stan. Ja sad to čiji si gledao u predstavi, to ono ako zvuči, ja više vokala i zvuči kod dalmatinska klapa. E sad on kad to čuje, kaže, o, odlično, odlično, sad mi to i onda on to kao pretvori, uh, to kao peva radnička klasa. Uh, kao sve pa onda doda stihove sve od Karla Marksa pa do ovih naših dana hvaljena sam i laskala al džabe. to uh, ipak svime vole vole moje noge gole uh, mo mo moje noge gole i stražnicu ja on kad sam to video sad gledam pregledam stare noter rekao šta tu budalaštine mislim nemoš to mislim to jer da se ono nije ne bi pretrpelo a ovaj kad budiš pregledao sve vidit šta tu piše tu numeru izvodi grupa a, rudara i ribara klapa rudara i ribara jugo nostalgičara uh -huh. kojih više nema mislim svi su nacionalno osvešćeni ali ostala je jedna mala grupa rudara i ribara jugo nostalgičara klapa koja peva to e sad ja sam onda pobaca sve to njegovo pa i e, A, znači, kad se zavrži to jer je gledo, vlažan stan, onda, do, onda dođe deo, radim oko stoka, savestam je sa svim čista, zato nama stalno blista našeg druga tita bista. Mislim, znači, menio sam te njegove. Gde god, su, gde god je on pretarivo u tom svom komunjarenju, to sam ima baco vano. Kako je on reagovol na te izmene? Pa, on je da reaguje pozitivno zato što je on pozvan da to bio da, da mi to modernizujemo je bilo je u više navrata Tokom, znači 84. je a, ona zadnji put probana da bude izvedena u režim Mira Erceg u magazin Ljube Tadića pokojnog glumca onog velikog onog glavatog onog ono ima tu nezavisnu ali nimao on tu dovoljno novaca a to bilo dosta komplikovano i ovaj a, oni su to izveli ali ja sam tada bio u Londonu on je, bio, ka, on je, on je, e, on je čuo znači a, zvao sam ga da čuje kad sam završio u studiju uh -huh. i onda je on to čuo i ovo je pregled ovaj arti paket I imali smo ga u jednom primjerku I on je to pregledao, pročitao, sve se to njemu dopalo, mislim dopalo. Rekao je, kaže, vidi se veliki rad, trud, ali ja ne vidim kako bi se to postavilo na, uh, kako bi se to izvelo. Pa ja sam mu rekao, ako ti ne vidiš, ja vidim. A, I setio sam se da je Pete kad je napravio operu Tomi, To niko nije nikakvo pozorište, niko nije hteo. Jer ono tu praktično ima jedna, tri, melodije, tu ni nema više. Touch me, feel me, ne znam, try me, molim? Ali traju vremenski. Da, da, da. A i sad, ovaj, niko nije hteo, onda, onda on sa grupom, u, to izvodio. Bez obzira koji je. mislim, niko neće, on će da izvodi. I onaj pinball wizard to su dve numere koje ja pamtim sve do sve do Ken Russell ovog filma koji do toga napravi pravo čuda Ken Russell vidi da je to jako dobro i napravi film e sad ovaj tu sad ide cijela priča ovaj kako je to bilo u ateljevu desna 12 kako je to 71 ovaj ponuđeno ateljevu desna 12 pa oni su mislim Svi su bili za. Znači, Jovan Čirilov, ovaj, Borka Pavićević, Ljubomir Draškić-Muci, reditelj poznati koji je radio Pier Ibija, Radovana Trečeg, sam Zoran Radmilović Glumac, koji je bio u savetu ateljeja, Borislav Mihajlović Mihiz, dramaturg. Ovaj, Svi su oni kao bili za. Jedino je Mirat Rajlović, se sve završilo, pošto smo to snimali, Kako se vidio na onoj fotografiji tamo, e, vidi se da Željkov uher magnetofon u, u pozadinju. Na, na taj uher magnetofon je to sve snimljeno i ovaj, ja sam to uz gitaru tako pevao ili uz klavir. E, njegova žena imala polukoncertni klavir, bolji od ovog mog pijanina ovde i onda sam ja to tako snimio i kad sve te pesme. Uh, interesantno je da sam uspeo za baš sa tu klapu da napevam bar dva glasa da izvršim malo na snimavanje mm -hmm. koje se radilo uh, prosto tako da da se ubaci papir na glavu za brisanje tako da sam nasnimim jedan vokal uz gitaru i onda sednem ponovo i sluševno slušali si šta sam snimio a papir, poš pošto ide prvo glava za, na magnetop on ime ide glava za brisanje Tu smo stavili papir ovaj, tako da prođe traka i ostane ono što je snimljeno, a nasnimi se drugi vokal. Mm -hmm. I to sam jedino snimio u dva, to je bilo sa dva vokala, otpeo sam sebi tercu i kad smo između ostalog puštali Makaveevu, Dušanu, koji je bio sad na premijeri no. u Beogradu, njemu kad smo pustili tada, 71. godine, O, ali smi imali magnetofon, taj ukr nema magnet, on nema nema zvučnik sa strane, nego se mora slušati na slušalice. A sad on drži slušalice i pokazuje na nas dvoici, na mene i na žinicu, pa dvoici. Pe ovdi. Ko <laughs> za tu pet? Ja nikog ne menjam sa mojom starom druga tita Jovan. oslušala do kraja kao nastala tješina sad niko ne zna šta da kaže znači pošto vidio si kakvih pesama neke su ostale onaj lament nad penisom je postojala i tada ona numera gde se lamentira nad penisom je postojala i tada tako da je to bilo za ona doba jako drsko i provokativno i Mira Trajlović kaže au ne ostade kamen na kamenu kao sve smo Mihize je bio oduševljen, on je kao Mihize je govorio, kaže, vi udarajte sleva, pošto je mi, Mihize bio ono, izraziti desničar, kaže, mi ćemo s desna, i kaže, pašće. Rako, šta će pasti, ko će pašće, kada? Nije, nije se tada dalo nazreti, da da je moguće srušiti bilo šta od komunizma. Teško, iako je 71. godina bila poprilično turbulentna turbulentna je bila, da. da. A ko je krivac zapravo, zašto se nije odbišao? Pa ja to ne znam. Ja to ne znam. Ispada da je, ja sam, ja sam tu napisao da mislim da je Mira to odnela na, višu, na neku višu instancu, pa da su oni presudili da, da se to ne igra. Jer, ovaj, sad smo i bili u u ovaj, recimo, bilo je čitar predstava Uh, sad ja kao umetnik ne znam mnogo o tome ali uh, igrov slučaja sam došao u, u dodir sa u kontakt sa gospodjom Ksenijom Radulović tako uh, pa smo se malo preko e-maila dopisivali pa me ona pitala zašto, zašto mislim da su uh, za vreme vladavine takozvanih liberala ili anarcho-liberala kako su ih zvali. A ja mislim da je, a, pošto su tada, pošto je tada a, o, o 71. je bio napad na ovaj Savku Dapčević Kučar i Miku Tripala i na a, Hrvatsko proljeće, odnosno Mas Pok, onda, onda je da radi ravnoteže a, bio jak pritisak na srpsko rukovodstvo. Nikad nije moglo da bude Uh, krivi su samo ovaj, Hrvati, Hrvatsko rukovodstvo, nego onda moraju da on, mora, on se nađe pandan a oni su, kaže, i onda ona reka da, tu se slažete i Dejan Mijač, reditelj i vi, kaže, se slažete oko jedne stvari da su oni radi ekonomskih reformi morali da dokazuju pravovernost pa su u kulturi skidali kao oni dan danas, recimo, ne zna ko je skinuo predstavu Aleksandra ovoga Popovića kape dole Mislim, ali mislim i to isto bila Ja sam imao tu sreću da gledam Recimo prvu reprizu Održane su tri predstave To je fascinantna predstava Ali ima na jednom mestu Gde krene da se skandira Kape dole, kape dole I ono ispane kape, kape dole, dole. <laughs> da. <laughs> Ako, Mislim uopšte Aca Popović je genijalan Ja sam radio ovaj, muziku za jednom predstavu koja je zvala mravlji metar i kao ona ide i ide predstava, ljudi se muče nose neke stolice i nose neke sanduke i ne znaju šta to rade i nose, a ubije i se pričam za kranu a to je baš bilo u tih 90. godina pod Milošević uh -huh. i sad oni to siroti rade, buku i kao dođu kao konačno stignu na odredište a odredište neka kaže, kaže iskopana neka rupa I ovaj, šta sad, kaže, otvore sanduke i tu nađu ovaj, konopce i kamenje. I kaže, pa kaže, šta ima, piše nešto, kaže, ima, kaže, uzmite te konopce, zakačite kamenje, okačite oko vrata i skočite gde babe, u rupu gde babe pišeju. E, ima nekog u potpisu? Kaže, ima, Karl Marx. <laughs> Tako da, Aca Popović, to je fascinantna predstava, kape dole. Kao, ima, to je neko dvorište gde živi šest, šest, šestoro vrata, koje naravno simbolizuju šest republika, i sad jedni od drugih pozajemlju šećer, ovaj, ulje, zejtin, i onda se oni posvađaju, i kad je svađa na Barkuncu, onda se pojavi jedan debeli lovac, sa suprugom, sa veliko ovakvom kosom, I kaže aj bogati idemo kažu dosta svađe idemo svi u lovu <laughs> tako kao reši taj problem između tih šest <laughs> šest ovih komšija se tako reši što svi zajedno odu u lovu i ovaj niko ne zna ni ono kaže niko ne zna ni danas koje koje zabranio predstavu predstava odigranje u, u Smederom jeste i, da da da da piše ti tu da da I to među radnicima, jel? Mm. To ne znam. Da. Kako je to izgledalo? Kako su oni to pripadali? Ne, ja ne znam ja bio u engleskoj. Da, to je Žilnik radio sam, ili tako? Ne, Mira Erceg je radila. Mira Erceg je režirala jer Žilnik je mislio da je problem u njemu. Da, da, znači, ako on režira, onda će da bude kao svinjarija. Ako režira kao neko drugi, pa možda će izbaciti nešto. Pa će kao proći i nije, nije mislim, i Reseg imala taj, kako se to zove, rep za sobom politički, taj to, disidenstva. Ona je žena ovaj, u Nemačkoj režirala i samo se vratila, bila ovde. Ona je to poduhvatila, ali i 18. već situacija u tom smislu bila... Ola bavila da je to kao i moglo. Uh -huh. Da li bilo eventualno nekih ideja baš u tom smislu? 1984. Ali... jeste Ola bavila situacija. Da li bilo nekih ideja u tom nekom periodu nakon Titove smrti kada je ta policija jeli više nije toliko obraćala pažnju na kulturne radnike u smislu cenzura i toga pa da se predstava u radnji? Pa, ka... kažem mi, ona je imala tragičnu sudbinu u toliko što ovaj je a, izvedena tu kada je, a, a prava premjera kada je trebala da bude na Taš Majdanu koji je tada još bio u funkciji ovaj, i moje svoje tribine i moje salu održavali se koncerti na Taš Majdanu, to je ona trebala da bude onda je šljusnula kiša e sad, meni su tako rekli da je šljusnula, ja sam bilo da ne, nema pojma šta se stvarno dogodilo Amira Ercek negde u sećanjima o Jerani Šantići Ah. Uh, tvrdi uh, da je od, održan, ali zbog kiše nije radio razglas, nije radio. Mhm. Uh -huh. Da se, kako može to bez razglasa, to ne može. To mora da ima razglas. Ovaj i gde da su glumci kao nervozno preskakali scene, publika nije došla zbog te kiše, kišu dače. Tome zanima da li ideja bila da se napravi kao neki hronološki prikazamo 40-te neke godine pa do 5. oktobra je li ne hronološki je trebalo od 90 od 90-ih od 90-ih pa do ovaj tu, tu se dogodilo da da to možda zabunu unosi da sam ja u jednom trenutku re, rekao ovaj rekao ja svi ovi mladi oni neće ni znati da je kad sam kad sam pogledao i i video da ima pesma imam samo utek s tebe hoću samo malo tebe ne znam šta je utek šta je, je utek s tebe ja to kažem i dođe gitarista i kaže bogom je u mom kušiluku stane neki mali bosanac se ja, kapituluje ti znaš kaže šta je to utek s čebe? kaže mali bosanac smo odgorio a zar postoji kakao drugačije no utek To, mislim, možda, ljud, možda se ljudi zadržaju. Razumeš, ja vukovar razoren. Ja uopšte nisam, znaš, ono kao, i onda pogleda mi rekao, Bog te maza, pa ovo ti je dobilo mnogo goru konotaciju, nego što sam mičio. Onako mnogo jaču konotaciju, da ti je ostalo samo vutek čebe, a vukovara više nema. Vukovar razoren, but, fabrika tekstila, vukovar ne postoji, ti, ti što su pravili vutek Ovaj, Je li ja, ja mislina nekom smešnom igrom sudbine? A a stradala je grad Vukovar u kome je osnovana komunistička partija Jugoslavije. I stradala je zgrada i to. Stradala je zgrada, je l? Da. Ti znaš da tačno da je zgrada. Je stradala tačno. Kao da je neko namerno baš to lupao. Da, da, ne, da bi zatro svaki trag. Je... Ona je trebala da bude od 90-ih, ali U kritikama vidim da kako se zove ona iz Zagreba momak što je napisao kritiku to mora biti da neki stariji čovek Horvig Horvig on isto misli da se ona odnosi na vreme od komunizma uh -huh. i Slobak Onjović koji je pa ima stavima, diskome po tečarima bi se to možda i dalo zaključiti zato i pitan Pa, to mi nije bila namera ja, košiš ko autora A, autor onog sekunda kad završi delo i kad ga prezentira publici to delo više nije njegovo ono ima svoj onda nezavisni život i ne može jer ja sam mi, um, uh, uh, recimo ona, ona numera koja je odma na početku aaa uh, Nema zemlja? Ne, ne, ne, ne. Odmah na početku, kad, kad se završi, nema zemlja, a, onda ide ono šprung na Hostel i posle toga ide koliki su vam prihodi, uh -huh. da li si srbin ili hrvat. Ja sam, a, u originalu je postojalo koliki su vam prihodi, da li si srbin ili hrvat, sad ne mogu da nađem note... A, odnosno mrzim je da sad tu kopamo šta je šta je tu sve je bilo biti e, ja sam u svakom slučaju izmenio pa sam napravio ka, da je to kao da je popis stanovništva popis je događao koliko pre par meseci ovdje je tako da je da, predna... da. da e sad jedino što podsjeće na tu staru na tu staru Jugoslaviju ono kaže koliki su vam prihodi da li si Srbini ili Hrvat Da li si šiptar ili bosanac, egipćanin ili goranac? Primetio sam da se ovaj a, a, iz Horvik ili kako se on zove on, on... Je, je, on je dao znak usklika kod tog egipćanina jer on ne zna da se ovaj, da ima egipćana da, da, da pa a, cigani a, odnosno romi a, po, za njih drugi izraz ovde po, za ciganku je jeđupka A, a to znači egipćanka jer se smatra da su a, Romi iz Indije preko Egipta došli u ove krajeve tako da se jedan deo njih ovde iz, a, a, a, zaista izjašnjava kao egipćani oni mišljaju da su na to isfantazirao onako baš mu je kao super se setio ovaj autor međutim među nije tako nego je, nego je to nažalost ova, Tako da sam ja mislio da, da, da ću samim tim već postići da bude jasno da se to odigrava u to doba kad uh, više ne možeš da kaže da si Jugosloven. Jer ovaj uh, da si srben ili hrvat kaže ja sam neopredeljen piši Jugosloven. A komisija na to odgovori ne može. u ovom prihodu. Da, tu se onda... sada postavlja drugo pitanje, a to je ono da možda više nije bitno da li si Hrvat, Bosanac, Goranac, Srbin ili Egipćan, nego je bitna tvoja klasna pripadnost. Pa da, to je, to, je, to je stvar koja je meni postala vrlo jasna i koja govori o tome da mi u svemu ovaj, kasne na primer uh, ja sam uh, 63. godine, prvi put O, kao sedemnestogodičnjak otišao u Englesku. I tada sam donao poču ovaj, Beatlesa from me you, pustio ono Beatlesicu i ono pola godinja niko mene nije gledao. I onda je u večernjim novostima se pojavio ovaj, tekst belgradski, kao bitlomanija vlada kao Engleskom. I onda se svi počeli da upilu prstom na mene. Mene je uveć poraslo, koslo, onako zarasto. Ništa, išla je normalno u gimnaziju, u četvrti razred, i svi kao ovo, i kao bitli, vidite, kod nas stvari kasne. Tako da, ja se sećam, već uh, ranih sedamdesetih su se u Engleskoj pojavili skinhead-i, koji su mlatili, ja, došli su ti moji prijatelji iz Engleske, i sad, ovaj, oni mi pričaju, kaže, pa jedan skinhead je dovoljan da, da razvija petnast hippijak tako što mi ono ne znamo da se tučemo a oni su ono kononose boksere lance u tregerima ono ošišani jaki Oski. ne i desničari ali u engleskom bio podeljen na većinu koja je bila u national front i uz manjinu koja je bila uh, A, ekstremno levičarske orijenti sam. U suštveni skinhead pokret je bio ekstremno levičarski. Da, postojala je grupa, postojala je jedna rock, grupa koja se zvala The Redskins. Crveno košci. The Redskins. Tako da, koji su ono, pržili ovaj, levičarske tekstove. Ja znam, imao sam njihove ploču u rukama i slušao u engleskoj. Ovaj. Ali, kod nas sve stiže sa zakašnjenjem i kod nas su i skinheadi Već došli kad je to bilo potpuno etablirano kao jedan nacionalistički pa ovaj fašistički, nacistički, da kažem, ne nacionalistički, nego baš nacionalistički ovaj pokret tek tada su došli kod nas. Kod nas odma od početka oni su bili desničari. Ni i, i kasni su na 10 godina do ove prvi skinhead. -a. Ovi tekstovi su recimo da su izvođeni, pa i u onoj originalnoj verziji 1971. godine, pa između ostalog zbog toga i jeste na kraju krajeva i zabranjeno, u ono vreme bili poprilično mogli bi da kažemo, ajde, subverzijono da, na stran situacije i na stran vlasti i svega. Danas, nakon svega šta smo proživili, imamo taj problem i takvo stanje Da, evo, baš sam danas čitao jedan tekst dobar o pakleme po moran džip, da. na koja je u ono vreme kada je pravljena zaista bila i film je cenzurisan. A sada je dolao sada. Sada, nakon svega što smo proživali, nakon svega što smo videli, nakon svega što danas... Ne, ali mili, Stanley Kubrick je tu vrlo ingeniozno uh, najavio vrlo jak uh, pokret skinhead-a. On je njima natukao one altcilindre kakve ja nosim, i stavio imo nekto obnoske, ali je vrlo interesantno da oni ubožavaju Beethovena, ono je to na, sve, vrlo ih je jasno, ovaj, a, a, a, anticipirao je, kut će to ići, to će biti neki tradicionalistički pokret. Tako, kao što ovde, postoji jedna mala, a, a, a, a ako se pažljivo sluša, ako, ako čoveku nakon, ne znam, nekih 45 minuta ne popisti pažnja, A, ima mala među igra između dve vrste muzike. Jedna je a, ruska pravoslavna muzika koja se čuje s jedne strane, a s druge strane se čuje internacionala, ali se internacionala čuje isključivo na englesku. Što je naravno kompozitor namerno uradio, da, jer Karl Marx počiva na grobi I, I to... u to London u Londonu ja samo otišao da ga posetim grobu ovaj a marksizam je stvar zapada, on je modernistički pokret, kontra ovoj da tako kažemo struji crkvenoj koja je uvek klerikalna i da neupotrebljivi izraz neadequate kao europa fašistička. Ovaj tako da jer misim oni je on et taj izraz pa onda ja ja nema, nema, ne mogu da koristim sa karikalno. Ovaj Ko rozume svatiće. Kao rozume svatiće. Postoji ta mala meč igra do, do koje na kraju dođe do onog pucnja. Suzavca i pa, praktično paljenja skupštine i i televizije što kao treba da bude 5. oktobar tamo mi smo na oni smo mogli sa mislim niti smo u razgovorima sa ljudima koji su mi mnogo pomogli, o tome ćemo možda nešto kasnije, smo naravno došli do zaključka da bilo kakve, bile, bile su neke ideje da bi se tu kao neki video kao o, stavio pa i, i da, da, da, da, da kao pojasne stvari. Međutim, onda ljudi koji su to malo slušali, u toku rada, znači negde na polovini, i ovaj su zaključili da je muzika sama sa svojim tekstima, već toliko jaka. Da sad kad bi se to pocrtavalo, znači kad traju demonstracije, kad bi mi na videu puštali slike demonstracija, to bi bila jedna strašna tautologija. Demonstracije se čuju same po sebi. Čuje se dosta laži, čuje se a, a, lopovi, čuje se korupcija, čuje se sve što... Znači sve to što su mogli da viću 5. oktobra je ostalo tako da to može da se... Mislim, to je bezvremeno. Ljudi se od uvek bune od kada je sve te i veka protivno. Laži, korupcije, prevere. Kako je moja majka a, volala da govori po onaj stari profesor biografije, kaže a, kada bi pravda mogla da bude dosegnuta, onda ne bi bila idealna. Pravdar se nikad ne može dosegnuti i zato će ostati već i ti ideal. Kao u ostalom, kao ni sloboda. E, sad kad sam već pomenuo te ljude koji su vrlo značajni, a, odnosno meni su značajni, to je, a, pre svega, mislim na sloboda na tišme. A ne znam da li si nešto o sloboda na tišme. Znamo da je Slobodan Tišma i Slavko Urvitek. I... Da, da, da. To su sve moji drugari iz grupe Kvod. Da, da. Izlagali smo 71. na bijenalu. Baš njih dvojica nisu. Baš njih dvojica nisu. Išli su Čeda Drča, Vlada, Kopicl, Ana Raković, ja Mirko Radovićić. Ali njih dvojica nisu. Slobodan Tišma svojih razloga A, ima problem sa putovanjem. On ne može da putuje vozom ili autobusom, može samo svojim kolima. Plaku, takavi. Ali, o, o, da te zaremanimo to, Miroslav Mandić je bio u zatvoru. I baš je izašao iz zatvoru. Skoro se svi bili u zatvoru. Da, misliš, da, da, bili neko. u zatvoru. Ja sam, bio, ja sam bio osuđen 40 dana. A onda se to vuklo jer je palo 81 je palo to da ja treba da idem u zatvor i to moj brat rekao kaže jao kaže, samo da je godinu dve dana kasnije već bi ona bavio pritisak ali još je sve že bilo ono kao o, i posle Tita Tito ne znam ko je izmislio tu parolu ovaj, i posle Tito tako da kaže kud sad kaže, nije, nije se napun, navršilo godinu dana od njegove smrti i sad ovaj, oni nađeše eto vidiš onaj friz tamo gori. To, to je taj sumnjivi plakat. To je kao drug tito trči. Go! Sad, ko je to u tome uspeo da vidi? Dragan, Dragan Kramer koji je radio časopisu jukebox je otišao da istraži slučaj gde je odakle kao navodno počelo. Iz novog mesta. Mi smo nalazi turneju po Sloveniji i delu Istre. Održali smo koncert u Puli i u rijeci neko dođe i kaže Murijev skida vaše plakate kao ide i cepa da vaše plakate i ovaj menadžer dođe i kaže otkazali su kao ovi iz novog mesta i ne znam da smo još trebali još, još u nekim mestima smo trebali još za sve do Ljubljane svarime ovaj, kaže otkazane tu ne i tu se menadžer izgubi slovom nismo ni lovu pa smo nekako organizovali da bismo se izvadili Ovaj, koncert u, u Kragujevcu da vratim pare ali da se ja mi vratim u tom slobodanu tišmi koji je koji jedini nije ovaj imao to kasni sam saznao da je imao neprijatnosti te vrste da njegov otac sudija koji je bio partizan pa imao neki tropejni ovaj, pištolj upala mu u policiju u kuću i odnela pištolj sa to nam naravno nije rekao mislim je bilo smešno kao meni su mom tati odneli pištolje ovaj je otičeno god dana u zatvor Miros Lomandić ili Slavko Bogdanović tako da pa ovaj, da dovoljno je zastrašivanje do... i kao o, rekli su kao a, pošto na tom plakatu ja nisam nigde potpisani ja nisam ni radio dizajn ni ništa od plakata ali me je konsultovao taj koji je radio a, Bob me je konsultovao i fotograf je bio neki Nino Jovanović ovaj Na kraju su sudija za prekrišaje je rekao uzve da me bradi ovaj, Boda Beljanski. A Boda Beljanski radi velike krivične postupke. Ne bi samo baktao ovaj, prekrišanjim postupkom da ne bi bilo gledno da se radi o politički montiranom procesu. Jer ovaj, ovom bogu su nudili da Samo ti nama isporuči peđu, ja nigde nisam potpisan na plakatu, nažalost ne, ne znam da li možeš da doneseš plakat, ovaj, lepo piše ko je radio dizajn, Bob, foto taj i taj. Zašto sam ja prvo optužen? I onda je ovaj Beljanski kaže, pa on nema veze s tim. Onda su našli, ne, ja kao sadestan građanin sam morao da uočim sličnost a rekao ja ne mogu da uoči slično vrsta jer, sam, je uvedevao, jer, sam, jer sam prisustuo prisustuo sam tome kad su praviljene fotografije ja sam dovolj bilmošar i pitali smo ga da li priste da se skine go on je kod nas nastupao ipak u gačicama kad je sa laboratorijom bio onda je bio go ali je imao male kupaće gača a sad ovi su zbog grafike jer lepše im je da bude i to je u stvari replika na fotografija onoga Mislim da je Edward Mainbridge, ali znam da moj je sigurno prezime Mainbridge, koji je radio analizu čovek u trku, žena u trku, konju trku, i to je sve radzino sa tim istima. Ovaj, mm -hmm. a, a, tako da, da, da je fotoaparat potišen da ovako cup, cup, cup, cup, cup, cup, cup a, u delićima sekunde slika. Tako da stvarno dobije pokret. I ovaj... Ja preko, kako, kako ja mogu da prepoznam, ja gledam, znam da oni slikaju Vilmoša, oni donesu film kod čoveka koji radi, evo, tu piše. Piše lepo, uz, kod slova A, zadnje. Dizajn, Bob, Foto Stojanović, Foto Stojanović. šta, zašto sam ja prvo obtužen? Određene sličnosti moram da priznajem, ipak postoje možda zbog ovog šešira i... Šešira i naočar? <laughs> da. Da ko ne zna da je već o Vilmosu kao govorio da ali, ali je vrlo interesantno onda ja sećam da je Slavenka Drakulić napisala kaže, šta ćuš onda ja onda, kaže, ja živim u mesnoj zajednici koja se zove Karl Marx ja kaže sad treba da bojkotujem sve filmove braće Marx jer se mislim samim tim što je kao Marx kaže, šta je ovo kakva je ovo zemlja onda ja se digla dževa a, po novinama su razne krenuti da pišu I onda je to tako mirovalo i se na kraju stiglo od ovih da se plati neka kazna od dva miliona dinara i da ne idemo u zatvor. Jer moj brat nije ono kao, kaže, makakve da ideš u čorku. Ti nisi mi što za ti četiriz dana zatvora i to je za čoveka. Šta nam mi ne mislim. Pa kaže, za četiriz dana oni tebe mogu da tako to te umlate i da te izmaltretiraju, da, da na kraju kao ne budiš ni za šta on. Je bio čovjek praktičan. Ovaj on njemu to nije bilo jasno. On nije bio orijentisan umjetnički u, u to u tom smislu, kad meni besni se na da dobilo ko zbog nekog pačeta karte, pa šta god pisalo na pačetu karti i u zatvor, kaže, to meni kaže, nje ništa ništa ukro nisi nikoga. Sma, ka, da, da kaže, kaže to ta, taj verbalni delikti i takva budalaktina. Kaže to, kaže mene, meni apsolutno ne ide u pamet i ja neću da dam ti ako hoćeš idu u zatvor, ja ću da se borim do poslednjeg i uspeo da se izborim. soka kasnio. Bog zna vreme ne polasio. Sve s pogjednog grama Sve s pogjednog grama Raznio, pa se sudario Mnogo mrtvih i ranjenih bilo Neki što je na voz zadostio Šelu čio patro je ubio Sve zbog jednog gramofona Sve zbog jednog gramofona usporedbu, da probamo da napravimo. Uh, Laza Stojanović je jedin režiser koji je otišao u zatvor zbog filma koji je da. uradio. Međutim, puno više je ljudi odlazilo u zatvor zbog eventovog nekog dela na papiru, Tekst. na papiru Tekst. teksta, iako je, iako je Tito bio neviđen filmofil. A nije da nije bilo filmova koje bi po ondašnim kriterijolima možda ili režisera pa zasluživali da odu Zaseda Žike Pavlović Tako je. U zaseda, zaseda je fascinantan to je, za mene to je jedan od najboljih filmova zato što nema ni jedna pozitivna ličnost oni, o, Ivica Vidović i Milena Dravić koji glume Skojevce oni su neke zbunjena deca koji ne znaju šta rade seljaci su pokvarani do dna duše šuruju sa četnicima a ovamo kao potomažno pakizanje sad će se gledati svi Se. Tu nema, to je ono crno do daske, crno do daske. Ja, to zapravo šta je pitanje, pitanje mi je... Uh, Za, zašto je Lazar je bio vrlo ekstreman, uh, pre svega Lazara sad kad cr, sretneš, i mene je drago, sredili smo se i uputio mi ovaj, uh, komplimente, U, na, postao mi e-mail, u kome je napravio mali esej kako ta predstava i kakave je, kakav je na njega ostavila predstava ovaj, a ja sam njega znao još sa tribine mladih tada mi smo njega dovodili do slu, mi bili svi onako dugokosi i onako prilično razbarušeni tako bradati ovaj, Lazar Štojanović je bio gospodin čovek ali on stvarno, ono nosio dela, da ne kažem mašne jedan onako građanski tip ali on pravio stravične diverzije u, u, u časopisu vidici ovo no, je se vidici na nastavnoj strani Hitler Ogr format vidika bio onako velik možda no, borba sa možda na, na, na, na malo debljem papiru što je onako Hitler na svojoj strani i tu ovoj tekstovi o načinu socijalizmu Pa onda Stalin plusne preko cele strane. Tako da je on e, izazivao i on je u suštini probao da prevaziđe Makavejeva u pravljenju subverzivnih i ovaj... Jer tamo je na jedno mesto u filmu imaš četnike imaš jednu rečenicu da je to sve isto. Komunisti i ovdje, i i na ne ne bih sad da, da da ovaj da da ja reinterpretiram šta ima jedno mesto gde on ono baš prešao liniju što nije recimo kod Makaveeva u uh, misterijama organizma je meni postala uvek fascinantna scena kad ovo ovaj ljubomoljac uh, jagodu kaloper tako se zvao na zagrebačka umjetnica koja je jedina tada je bio problem naći glumicu naći žensku koja hoće da se skine gola a pošto je se bavila i performansom gde se skidala gola u ostalom kao kod nas u ovom sadu Katalin Ladik onda je Katalin Ladik kogo treba glumicu koja hoće da se skine onda ona uzme Katalin jer druge neće da se skine a da kao htela i tu ima fascinantna scena gde se njih dvoje ovaj, Ljuba Moljevc ima ovaj je kao vojnik, ima onu šapku u vojničkom kapu na glavi i trči ovu jagodu kaloper po čilimu idu tako četvrnoške puze a ispod ide muzika kud narodna vojska prođe srećme će se, srećme će se zemlja zva da, to je bio kao glavni skandal i glavni, drugi glavni skandal je bio ono kad je ona vaj, vajarka američka uzimala odljivke penisa i kao ono ovdje pojavi se crveni ovaj penis i nakon toga ide rezna staljina koji kaže dokumentarno kaže za deset godina sovjetski savješći uči u komunizmu i legenda tvrdi da je dušan makarev tražio da se film pokaže pred puške ja sam miratom pustilo u festivalu bilo je hoće li film biti prikazan ili ne jer se ovde subnor pa ovo ono i one levitirao, filme levitirao u nekom stanju, nikaj zabranjeno niti nije. I ovaj a a, a, a insistirao da to ode kod ovoga Tita, zato da što Titona Brunima. Vidi, ja on je tamo ima projekcionu salu gde je volao da gleda filmove. I Tito je to video i nije imao svoje mišljenje. Mišljenje je stiglo kada je literaturna gazeta sovjetska napala film. One su se nekako dokopali jedne kopije, ili su tražili pa dobili. A zbog onoga Ivice Vidovića koji je, se zove Vladimir Iljić, šampion pravolinijskog klize. <laughs> <laughs> to je I, i Lazar Stojanović ja mislim da si siroma je imao uh, žarku želju da prevaziđe po bezobrazlucima Makavejeva jer je Makavejev digao lestvicu na jako visok nivo Ima ona scena kad, kad ovaj, ja ne znam šta se može cenzurisati na ovom radiju na kom ti radiš ništa dobro. Ima scena kad Milena Dravić izletio u VR administratornog organizma i kaže jebite se ljudi, a onda ide rez i ono svi kinezi dignu one crvene knjižici i vignu hey! tako da ispada da kao kinezi podržavaju, predstvenik Mao podržava tu ideju da se treba ovaj, da, da se treba seksualno prazniti da, da ta organska energija i tako dalje što je osvoj izvuku od Wilhelma Rajka i tako dalje, ali to nas odvodi u velike digresije, a i mi nikako da se vratimo na tog slobodana tišma slobodan tišma je meni jako pomogao jer sam ja, kažem ti, negde na pola tog rada ovaj, on je došao tu i poslušao i kaže, jako dobro rekao, šta je jako dobro Kaj, zato što si, kaže, smenjuje se delovi gde ti pevaš sam sa horom to tako, kaže, treba i da ostane i da nastaješ u tom pravcu kao antička drama kaže, ima horovođa, narator koji priča priču i hor koji to, ukidaju se ličnosti jer tamo u originalu postoje ličnosti zorko vjera, vjeran postoje Vjeran, onaj koji je Vjeran partij, Zorko, Vjeran, Nada, ne znam, tako i, i, je živnik neka imena, nešto tu, tu, Lupe, tu i to kao, ali i, i tamo bila ta, toliko razlomljena a, dramatuška sku, a, struktura da praktično ti nisi mogao da, da, da povežeš radnju. Oni kao tu žive svi na jednom mestu kao u nekom golubarniku, kako bih ti rekao, Uh, pravio sam ja ove skice za scenografiju, ovaj, oni su to igrali na ovim skelama građevskim, tako da su to bili kao stanovi, kao ovo naše kolektivno stanovanje, samo što je sve skučeno, pa kao ovaj lifčar koji si se popeo. Više što je tu može da stane, tu ne može da se vozi troj ljudi, tu može dvoje. Kod trećeg ovaj, on već daje znak i daje preoptereće. Tako da, ovaj, u toj verziji su oni svi tako nagurani i ono što kod mene, pa isto je, oni u jednom trenutku nešto neće da rade, nego stani hrana, ako ste primetio, pije vrtu živanja. Oni krenu da, da jedu i piju neumereno, da kao uživaju, u tome se stoji kao neka njihova pobuna meni sad kad sam gledao nakon toliko godinare kod to mi onako ti radnici se odjednom tamo kao nešto obahate počne da peku palačinke i tako da bi ta cela zgrada kao u stvari ta cela zgrada bi se kao srušila, završala se kozoračkim kolom sa tekstom, ništa što je stvorano do danas ne sme biti sve da ne bi moglo zamenjeno biti i ustupiti mesto nečim što je još svetlije i još a, bogatije tako recimo lupetam to je nešto što je iz nekog kardeljevog govora kažem ti gdje žini kod star komonjaron sve to prati znao ja po normalnom kao muzičkom me me menadžer me, našao ja nisam slušao domaću ovaj zabavnu muziku a ne ja sam slušao stalno mm -hmm. engleski rock no kako <laughs> pratio političku scenu tako na način koji on pratio niti sam znao ko je ko tuš i šta je šta ja kad se vidim da se to završava pa je kao to ko kraj 68 to mislim onako kozoračko kolo drn zvrt svirete ni žalost sad je mene teško rekom ja ćemo tako pa ima da se menja i da se menja i završava se tako završava se tako kako se završava demokratija je divna stvar za brdobiti bakar turno-umetnički program edukativnog karaktera. Šta je to bilo u Novom Sadu tih 70-ih, odnosno krajem 60-ih godina i 70-i, 71-ve vezano za tribinu mladih, jeli, i kompletnu tu ekipu, mislim, kakav duh se to pojavio od jedan to vreme? Pa duh se pojavio vrlo jednostavno, ovaj, sad kad ja pokušam da se prišetim toga, a, postojala je jedna stvar ovaj Dejan Poznanović muž Bogdanke Poznanović ovaj je prevodio sa slovenačkog mm -hmm. ja smo mi vrlo se a, a, upoznali a, preko njega i toga ovde izlazi časopis Polja ja ima su tu objavljivani tekstovi tih magi slovenaca a uh, recimo Tomaž Šalamun na i tako ovaj uh, Kodzbeka ali što su radili što su bili u ovoj grupi popir je perkerverk a uh, i pogotovo u grupi o oh. znači to je ovaj Marko Pogačnik David Nez ovaj Andre Šalamun, mlađi brat, Tomaža Šalamuna od ovoga pesnika. Oni su bili likovna grupa kao oko i upopa od toga napravljena kovanica oho, kao oho lepo. Ovaj. I oni su započeli a, tu konceptualnu umetnost. Ovde mi smo se s njima povezali, jer oni su svi bili sa, sa ja sam jedini i moj likovno obrazovanje ja sam studirao arhitekturu i jednu kad sam da a, ne studiram arhitekturu ovaj da prestane da studiram arhitekturu onda sam otišao na likovnu ovaj tada je bila još viša škola posle prirastao u akademiji ovdje na ovo i rešio kao manjače to međutokad sam vidio da tu u stvari ništa ne radi da su tu i ovaj u balonima da se tu tuče po gitarama, a ovaj da mi ništa ostvari, baš za godinu dana ništa nisam napredovao. Znači ja imam Jedini tog glikomog iskusao da se prestanemo. Zašto me to dalje nije više interesovalo, nego ostanem pri arhitekturi? A ja i Medeni likovi su se i ostali su da studirali književnost. Tako da je nema konceptualna umetnost, a to je u suštini jedna dosadna stvar. Konceptualna umetnost, to ti je parče papira na kome nešto piše. I sad, kako to odjednom postaje subrezivno? To je fascinantno. Kako se to događa kod nas? Da to je, to je stvar, recimo, engleska grupa, koja je bila najjača, oni su posle, imali malo ovih levičarskih stavova, art and language, mislim da je vlada kopicla na izvesta način stupio u kontakt s njima. A ja sam preveo ovaj manifest, pošto sam, može se ustavno zvati manifest konceptualne umetnosti, Josefa Kosuta. Znač, po imenu će biti da je to neki Jožef Kosut, koji je ocelio u Amerika i ta naturalizovani mađa, Amerikanaca mađarskog porekla ovaj, je napisao, jer je on imao Te prve konceptovne radove ja se sećam sa slada nekih satova. Sad so, ti, ti satovi kao pokazuju neko različite vreme, a ovi radovi su, recimo, veličine 50 sa 70. I sad so tu je tekst. Mesto dela, znači mesto slike, ovaj, umetnik opiše šta treba da bude na slici. Odnosno, iznese ideje i slike. Da, koncept a gledalac nek zamišljao šta poče. I onda smo imali te izložbe i sad je to opet negde zatvoreno. Fascinantno je da smo izlagali 71. na Bijenalu u Parizu, to sam već pomenuo, i a, sećam se kova glavna komesarka, Katrin Mije, evo imena sam se setio njenom, je bila zapaljena, kaže konceptorna umetnost postoji sama u Sjedinom američkim državama, Velikoj Britaniji, kaže, kod nas u Francijkoj nema, u Nemačkoj nema. U Nemačkoj bih samo jedan čovjek, Joseph Beuys. Kaže, i u Jugoslaviji. U Jugoslaviji, Jugoslovenska a, ekspedicija, prosto mogu da je tako nazovem, je imala grupu OHO, koji je četiri člana. Dvojicu iz Hrvatske, Braco Dimitrijević i Goran Trbulja, pardon, četvoru, a abraz Dimitrijević Goran Tubuljak a kako se zvao ovaj o bože a, Sanja i Beković Martinis da da Martinis moje prezime da li mu je Dalibor ime ili, tako nekako ali Martinis znači četvoro iz Hrvatske četvoro iz Hrvatske a nas koliko sam rekao da nas bilo zna, petoro ili šestoro iz Novog Sada iz Zagreba Slovini bili Ne, znači Ljubljana, Zagreb, Novi Sad, plus još iz Beograda Marina Abramović, Neša Paripović, era i on. Onako, Jugoslovenska delegacija ovolika, a i Sovjetsku savjeza njih, pe, četvora, petvora. Što su mogli da prokrijučare pro, pro konceptualnog ili Land Arta ili Arte Povere. I da se to jedno kad drugom. Mm -hmm. Ako, ako malo si pratio, znaš, bila je ta siromašna umetnost. To je već i govorilo da se umetnost sve svodi na, ovaj, na, ovaj, na, na nešto što je sve manje i manje A, umetničko. I, I sve manje i manje ima one elemente da te neko zavara veštinom, kao što te slikaš zavara veštinom, nego da je bitna ideja. A, To je mene rad na konceptualnoj umetnosti, a i moja ranija je interesovanje iz arhitekture, gde sam upoznao ruske konstruktiviste a, kod Ranka Radovića na studijem arhitekture, pa je iz toga prirodno bilo da sam onda video a šta su radili ostali umetnici tog doba, me dovelo do Kazimira Maljevića, koga ja lično smatram pravocem, odnosno ocem, konceptualizma, pre nego što to bilo konceptualizam, kada je napravio beli kvadrat na belom platnom. Od tu do ovaj beli kvadrat. Uh -huh. o, jer, mislim, kad ti toliko uh, u modi je bila, sve zaškora sad je iz mode. Ovaj, dekonstrukcija kao umetnosti je bila u modi u poslednjih, recimo, pre jednog pet godina je harala jedno godina, to je bilo ko glavnije prava dekonstrukcija u umetnosti, ovaj ovih to ljudi obavili de, 113. godine. Kad sam ovaj čitao svo, neki svoj rad, ovaj moj otac prolazi onaj od 103. godine. I a bio je vrokultura, ne ono umetnost je ovaj svirao violinu i on aj uopšte ovaj kaže to sine sve što ti radiš uradili dadaisti u ciriku 910 <laughs> ništa novo niste vizi u meni pod kapom nebeskom znači to su uh, to uh, i na tribini mladih uh, smo mi bili prvo smo mi bili u listu indeksa gde sam ja bio onako u i noso svoj polumnu koja se zvala infant elephant. Vi mislimo tako na acetanog nekog sloničića i ja sam bio zadužen za to lično me zvali da da im se pridružim nakon 68. Jer je, ovaj već studentuje su smijenjeni oni a a, a hodžić kako a njemu bo, bože bilo ime. Ovi što su radili, baš sa taj 68 maški student. Oni su svi bili posmenjivani i ostala je samo indeks. Ja sam bija napravio ovakvou karikaturu koja je bila preko cele strane, a nisu smeli da je objave samu karikaturu, ne bi su preko tekst crtali. A, tekst, a karikatura je izgledala ovako. Jedno drvo i ostaje samo jedan list na njemu. Aludirao sam na taj naš indeks koji je bio list studenata Novog Sada. Isin to je bila čitanost tipa pa čita 5% studentske populacije. Jeso oni prodavamo se, on on se delila. I ali su mi predstavljali onako strašno opasnost za ovaj uh, mogu da ispričam jednu anedotu. Ovaj uh, Ne znam ko je, je se da Slavko Bogdanović setio ili ko već od, od, od, nisam ja u svakom slučaju. Ove, a, naslov je bio lutinoscencije. I tu je bio pobrojan ceo državni i partijski vrh autonomne pokavljene Vojvodine i ništa. Sad, nakon dve dana, zvonim telefon Kaže, ovde lingvistički zavod iz Beograda. Kaže, glavni odgovorni urednik Milan Dobrosavljiv, naš. Da, drago mi je šta kao ne zavrde. Ili je sekretarica pa kao. Kaže, molimo glavnog urednika, hoćete vi nama kasti šta su to lutinoscencije? Mi se u bismo pritisnati toliki da se otkrije šta znači lutinoscencije. Pa kaže, znači ništa, to smo mi izmislili reći. E, hvala Bogu, ne možemo da ubedimo ove, ovi iz partije, kaže, stavno, kaže, morate da otkrijete, kaže, morate, tu se krije neka -ko, mina. to. Ha, da, da, a opobrojani svi, od Ilije Rajačiće, koji je bio predsednik Poprinskog izvršnog veća, pa od Marka Mirkača na Danoviće, koji je bio predsjednik Pokrinjskog komiteta Savjeza komuniststva u Ojedinu, tako paralelno, ali ne paralelno, nego ovako, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. svi onih poboljani gore piše lutinuscencije, sad, šta li to znači? A ne znači ništa. Tako da praktično s tim nekim, znači ta neka sklonost ka nekoj nihilističkoj subverzivnosti je očigledno bila uvek, bar u tom krugu, mladih umetnika je postojala. Tako da, ja kad sebe, nešto neš, sam dao intervizu na neki magazin, kada pa sam rekao da sebe smatram salonskim anarkistom, a onda sam mislil da sam se postao ispravio da sam ja ostvari neki list. Da ja, u stvari, ono, da je najbolje on, ono što sam radio 64. kada mi se band zvao The Best Nothing. Najbolje ništa, to je po pesmi Dilana Tomasa. Srušit ću sve i stvorit ću ništa, najbolje ništa. Tako da, možda se kaže da sam ja u stvari ni hilist. <laughs> Nisam čak nije naravnista. Mm -hmm. Koliko je ostatak grupe moglo da deli to? Ostatak je grupe... Miroslav Mandić je vrlo sličan u tome sa Lazaram Stojanovićem. Miroslav Mandić je iskušavao dok le god može da se ide on je bio vrlo ono, radikalan dok je slobodan Tišma a, uvek bio a, jako fini minuciozan u svom radu ako tako mogu da kažem sa strašnom uvek je pazio na detalje i on je bio onako ona linija konceptualizma koja je bila vrlo a, a, istančana u tom da se ide do same srži ideje. A ovi su već bili, Miroslav Madić je već bio sklon da, da napravi koji skandal. Da tu bude malo tih elemenata uh, skandala. Recimo tipa uh, Marinea Branović kada je izložila sebe golu, a pored sebe imala nešto žilet, nož neki za rezanje, pištolj, tako pa, šta ko hoće. Kao, prošlo je, no, normalno, pošto je u galeriji, prošlo je, ovaj, niko je ništa nije uradio, a mogao je. Ovaj, znači, Marina je išla na, na provokativnost, a e, Miroslav Mandić je bio sklon tome, ali svi su u suštini ispali nekako, smo mi ispali subverzivni, mada to Ni jedno trenutka nismo želeli da budem Naređenju. ja sam mogo da uključim diktofon i peđu da ostavim komotno da priča do sutra imam osjećaj da bi ovo potrajalo a verovali vi meni ili ne ovo je samo deo razgovora koji smo nas dvojica vodili tog kišovitog nedeljnog dana u Novom Sadu e, ostalo je još jako malo do kraja emisije peđa je trajao možda i duže nego što sam i sam očekivao tako da mi je preostalo samo da se odjavim i da jednu novo uvedenu rubriku barem za ovaj kupek koja bi se možda mogla zvati po onom iz politikinog zabavnika da li ste znali da li ste znali da je Nikola Vukčević crnogorski filmski režiser snima film Dječaci iz ulice Marksa i Englesa Film je posvećen intimnim historijama mladih ljudi koje uglavnom ostaju u sjenci burnih događaja na Balkanu poslednjih 20 godina. Prema scenariju, 30-godišnji stanko prvi put u životu treba ubiti čoveka, dok istog dana njegov mlađi brat Vojo treba prvi put voditi ljubav. Putovi dvojice braće tog će se dana ukrstiti nekoliko puta na neobičan način, a ono što se u startu čini lakim pokazaće se teškim i obrnuto. Film balansira između ozbiljnog i komičnog, poigrava se sa lokalnim pejzažom Titograda, odnosno Podgorice, ali želi problematizirati univerzalna pitanja. Inače, režisar kaže da se ovaj film bavi mladim ljudima, čija intimna povijest nema alternativu i čija su nadanja jača od okolnosti koje ih razdvaja. Meni ovo zvuči jako zanimljivo, nadam se da ste uživali u prvom povijestu, u svojoj drugoj godišnjici zapravo u 36. poredu, čujemo se sljedećeg utorka, najvjerovatnije sa bendom koga smo slušali na početku FC, a Party United, odnosno FK, a mi se opraštamo ostajemo u Novom Sadu, slušamo obojeni program i kad se neko nečem dobrom nada ostajte mi dobro kulturno umetnički program edukativnog karaktera kulturno umetnička programa od edukativan karakter ekonomija <shakawa> kulturno program edukativnog karaktera <spira> program kultura artistek me karakter edukativ kulturno umetnički program, program edukativnog karaktera kulturno umetnički program edukativnog karaktera kulturno umetnički program izobrazivačkog značaja